Transmetohet nga Abu Seid al-Hudri, radiyallahu anhu, se i dërguar i alehij selam ka thënë: "Ska rob të sinqertë të Zotit që agjëron një ditë për hatërta e Allahut, e që për këtë vepër Allahu të masë largojë fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit 70 vjeshta largësi." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.